بالله تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله reais, الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله کا انعام عظیم حکیم وا قران عزت مندو داس مرتیا آزاد دې مدنی پر طالب عمران راغله نبی دې شورت کې موضوعات ته حدیث کی تبلیغ علماي وحید او دارلۍ نه ضد مزاحمت نه کوي نورات کے تعظیم سے تبلیغ ورکایت مفہ کے اللہ پاک صورت ساجہ کا کہ وحدانیت پاک دل و صلاح صو بیان کو عقلیو نقلیو وحی نافذ شفاعت قاری مکڑا سنگہ جدا زہم کے کفار نو دی صورت کے تعظیم ورکایتہ رسول غاری او مداحنت نیر ورکا چاہا کاتر بتا سرسلح کئی منافقان بزی سسنی حبورت امس سسنی تو تچلو کعوتا بی مایوحا الیک تو سرکی دو مایوحا تابدار شاک دا سورت بی شرح کئی وضاحت کئی یو عمر دې د الله غوښته موثب درم مایو حاله دې دې مو توکل علی الله ګارنګې ډېر مثالونه ذکر د دې مخ موجوده 파ره د زور سي 파رش والا باندې ځان چا چلی نه چلیو نو یو مثال د ذکر تا یو سرړ د ماونه خ ک نديوررکي نو یو علم د پاه دو را ه یو مخوطمه دو را ه پشي او دو او خې چې تااس ور سره زیر کوئ او ورته وایي چې ستا شادی په مابانندې پوشان د شاده نو دا ستا مور نه کلا کې دی نو چې پر خه دا ستا او تا پهنی کا کړی ده اوستا خه دهافت د مرادیت کې دا شیک کې دي موره او تا لا کصفف د امیت جګال دی او د زوجیت جوګال دی نو دا ستا خ ستا مور نه نو څنګه باندې دیني لاته قومي اعلی هاشمي آزاد به الله سره ایستدارات شي په څنګه صفات د خالق مخلوق نو ورته جزوجه له صفات د امن نو زمور په جزله څنګه صفات د فزله صفات د مور نشورقوله نو دارن کے حالت شاطرہ صفات مغلک یا مغلک صفات فاعل و فعل عند ذلك دارن کی ترتیز عامہ کا متفنن دعائم قوی اور اس کا فل نشاذ و نچتے ناغمہ کا تقبیضون الہم نزاۃ الہ او چې تاسو په اعلانې سه یو ولادت کوونکی فار او صاحبنده دا اولاد شي او ذا سنگه دا اعلان شي ځاګړي جنا ذا درې مثالنه ذکر کوي زمختي نه مسرير ما جاز ما جاز الله دره هرن مل فجرن نزیق و نزیع اللہ اور شریفہ جو زونا پھٹاکی ہے اس شرلے نزیق ہے نذریو عالم ظفرت الہ ہے ذکم جانا را و ما جعل ازواجكم لللعب و الزوارین من ونهم عاتقكم لذیذ ضروری کی یاد و اسخاص و جہار کوئی بھی سارا ہے علیکے ویڈیو ما عاتق اسخاص نہیں ہے نکاما لا تصویل زوجه امان، لگارلکا لا تصویل من دونی اللہ اعالی اکل دا سنگا من دونی اللہ بغیر دالانا دا, دا حالی ایشی معنی سو خودتا شفتتا امیت نشو ارکوله وارتا ای خودتا دربانی سلاخیدی و فشمیدی لو ټول صفات د خالق لار الله له توه احترام راکې دی شوغای او زه به خبردار یو کلی واڅختار جو د شفاعت کولې شی بغیا د زیننا وزور با دي کولې شی واما جعل اطيئا جا اكم ابناكم اور دېږي کوجله الله پاک رضى سا مونږ خپل ځامن لکو متبنا چی او دائی چی اغا ولد نشی که دے ناغتاسو چی ولد نیسے نه سنگ الانا پاک ولد شي او سنگ اغا الارشی او بیترین مثالو نزیدہ نزید پارا او دا رشتے مثال دا رسالت سرم دلگیگی دا مخت مستردی و دا مسترد جوری جادری وانا مثالون افرادی سراییت لگی لکه یا سرلی دا دو جون نشکلی یا مطلب دا مستقل پیغمبران دا کم دیان را دا آغا نور وقتونو که چایلی دا آغا با یا بل تابعو یا زو جشي کوم دې امنشي کېده ساده غیرې نه بيڅنګه نه ويشي هزارنګ متلبي چې کوم دې ځان دې خدا متبنا او دایدا خو زه یې نشي کېجانو متلبي څنګه نه ويشي چې قرآن سبضا مصلا څنګه چې د اولهیت دا الله سره له دا, دا رسالت د رسول صلی اللہ علیہ السلام قرم دا بول. او اوزاد آغا نے حضیات غٹلو ایلمو چیزا تاری کھڑے دیتا تفاصیل چی سم رہو گورے غائر بنگ جا سر دا متضاول چی ما کم لکه یوالهونه د ورکو دی او نړۍ روانې چیرته دا یو موضوع چې پر دې موضوع باندې چې کېدای شي میدان ته کډې ولا خبر زکه په صورت کې مساله یو زام را روانه راچی د زیاد ابن حال رضی الله عنه دی او او تعالی کاړه هغه د قضایې قانونو د چې چا بچا ته ژوند او اډه قضه او په حرام وو الله پاک اديیا او قدیزان من متبنغانځا ول اولاد نه ول نور کارسوم مات شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مات نا موجود د سيور له لوی و شو قرانش د غنور مثالونه رسالت خرول بول هغه وېڅره په کار په کار لګی او هغه دسا سره زهاب نو لیکره چې د مصلا او داغه وه دغه ځاګه زمما نظر وې نو د انو کې ریسین عبد الله په صورت موضوع که معلوم اې عقل صورت هغه پسې رواي او په ثړلې شي د مګ امنو په دېوار نو یقینا چې کوم دی اغا کوم د څاړا خرواني دا نه حدت خرواني زبسه القران څه د دې مطلب چې ما جعل الله درج رمن قلبي فی جوفی ما یو سېله د جنن له دی ورغلی ما یو پرله دوه واړو ګنن له دی ورغلی یعني 3 ځخ دا چې یا هغه خلصه څه څه زهار پیدا مور نه یا مور په خپل نه ځه راځي په زیاد پرې لږه او مثلا ور پوری تړه د شې اغه د روز تاسو صورتي مجادله چې د زهار مثاله وایي موجوده یې انده ساله قومي صورت کې د فقاشیو یو لږه ځونه نور کړی د دې صفاتونه لګیږي د دې وجه نو تفاصيل د ودی سو خپل خپل کوئی خو ځړته دټي ہوئی او خلاصې دي اني او رو کې تفسیری دې سینته دوران په نامو باندې دا ټول قران داسې او کاری راکایو جریان دې نا پایا و دې ګذري لکه ارچی ګذري څنګه کې دې هم دومره گذر معلوم پېږي بسم الله الرحمن الرحیم او بغل شو نور پهلو پېږي دې دریاتې چدي مال غلو دې چرته او کې واهیر چته او نور د دو گڑڑی سمانے دا پتا ہے سنے لگی پورا جوگیاں قرآن بے یاد کیا ہونچے تر باندھے کی بے ہوئے یاد اپنے نور کارو کے نور کوئی مشکرہ دا چاہ سر کی منڈا وائلیا چاہ نا ہوا سر ہو نه ہوا خوئے دا قرآن خارنو ہونگا دا چا په هغه کې مونږ د والدزا د تفسیر خاصي شیې ازدي قران دا د جمر واقعات سلا په پانه پانه ذکر کوي اګه چې مونږ یاندہ کې فریت ہے زموږه یقین نه سره ساتل ویل جایه ارمین د جہر او مین خو جب وویل رپل جان دې اختلاف بانو معلومه هیتام دغه مقصد دومره نه ده ولې قرآن په وداخه پره مو په سر کې کړل او آسی می هجان زرا لازم کړل تاریخ هم پکې مقصد نه دي وملیان وا باندې دغه تاریخ باندې او درو بثره او ځا مقصد د دا قران دانش ویلای چې مقصد یې څه دی مسله یې څه او دا صورت سره راځو او دینا استفاده جوریت په عمر علی السلام کړی دی دا ته مقااسب چې موندي تر کړي او بیا دد په چار سرریالې کل زوا او سخوي بشارات بسټول او راځ ی ل ډ دی او یو بل سر گینا. نو کی مسالت پی تبلیغ. پی غمار دا چې نخلي سره به شليږ نه نو م کې مصله سواز تاهپ تبللي ل ما یو ال پې غبره دا ب وور سوه دا ک ز اوور سوه کتاب کې مخکې سرت کې مسالله ره شوي ده او هغه داه چې بل مزار نه دی او نه بل چې پرشیل د زور پ دی چې ما خلاص کا او سره مخکې یو عمره اوبل نخې لګ ده او دا یا نه الله غمبره د الله د و دا الله نه دې س معنا الله <سؤال> نہ ہی دیگی اللہ معنا مخلوق پروا نہ کووا جو تو مخلوق پروا سے معنا لا ولا سنین کافرین اور منافقین نہ نہ ہی اور تفصیل کر کے کہ من معنا کافر اور منافقان ہم معنا جو نہ نہ لو معنا لا کافر بھی بندے بھی مصالینا ومنافق بھی سستے بھی ردی وته مایو حاکیل دا خبره مانا. آل مانا او معنا روان س اول کتاب په دې جداته ول کیږي تاثر سره روغ او متوا او داروږي دا دا سری ویری دا چې د مسالید مخالفیین او مومانا روغ او متوا ما او صرف مایو حاتابې شي وکه به ما څنګ ورونه خلوله ورسره او چې کې څار زه انتظار دي چې دا زخ زه او دا بس نه او تکلیف او کډاو بدر کوي او توکل عل الله لا ذو امر جانو ساره لا الله لالا نوې لزاد برمره دراندا خبره شي مو کې اسمانونو هم شي دوتو کوله رسول الله صلی الله علیه و آله سلام ته و ایمان و میريږي مان و میريږي معنا سستی او نرنيول کي مذاهنت ول کي اوځه او د منافق نه میريږي د مسالې د مخالف هم معنا معنا رو او شرم کوه روغ زګ او شرم کوه فل د مالي حساب یې وَاذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ رَبِّكَ ذِكْرًا حَقًّا ۚ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ أَلَا قُوَّةَ أَوْ حِكْمَةَ هَاوِنَةَ بَتَامُ حُيُّوُهُ مُنَازِعُهُ بِكَافِتَ قَوَامٍ وَهُوَ مُنَازِعُهُ بِذِمَاسِلٍ وَهُوَ مُنَازِعُهُ بِدِينٍ او صدر کا اوضاع حکم کی صادر دے دے حکومت پر تھاغدار انجام ما معلوم نہیں انجام دزی دین غرد دے چی تختلاہ دزی تختلاہ جو انجام مانا دا چې د کارکرو د مناسبت هیڅ پروا نه کوي او د ایس پروا نه مانا دا واټ د ماریغا اله صرف د قران صاحب ننیلک دنیا از بیا بخیله پی خویی که چیمون قرآن ما ننیل کنان الله اللہ حسانه بمعطا ملون خبیره چې کوم کار که از بی خوییم خبرداریم که دک آفر منی یا دم منافق منی دک خبرداریم اغلتا زررسی و طوابتا لاللہ ایه پروامک و بدی رجی بوی کندل باقی و دع از آخون بو د کافر او د منافقان او ارا ضروري نو کړو عجب کیدې خونی کوي د جيزه کوي د لاس کوي د سبيړ کوي ماوال نظام او سوارو تعالی الله وکفا بالله وسیلا بعضی خاص لازم مدار ترسه بعد ملوحات ذکوں کا چه یو شریلا وی په یو پیټه کې دو جون نلږي ورته چې په یو ځړ باندي او یو خار کوي په ګلزر باندې بل کار کوي زړه خو متصارف دي د وازان په اړه رئیس چه مشر داريستان د یونان سره چې په یو ځغمانه لري او په ورنه د کاغذ نه ایدي یو لہاځ غړې زما کې هغه بل څه او بلزر باندې دا هغه ورځ مناقشې لہاځ ما شاء الله او رجل من خربن اے علم کی اجازت ہے مخلوق نہ دے الہان ستانے نم دو متصرفین جو علم الغیبہ و ذی مداران دانشانے یو عالم د پار ما جعل اللہ رجلا من قلب ال فی جوفی یغمر ہی کو شرمیدار کڑے ده په دې رد ما گا دپل څا پروا مکو او جمال کتاب کاږدار شو کی زاسنے کی دا دې سړیا اوسه حال کې چې ولر خپل دې مزارن دنیا کې شته و ما جاء الا زواج قم لنا انت زواجنا من امه امهاتكم پیغمبره ما د ویري کاه تابش ده ميه ها او تاثر او د منافس سره روغ امکوا فما زانص پارا زه تا غسکا خزه جدا او زه هارو سره کای داستا سر مور نه ده مور موور فااله چې دایې وی دا ګولې چې زالدیتہ د امیت صفات نشو او ولاګر په نیسایت کې شریک دي د تب مخلوق ته څنګه صفات د فااله پر کوي چاغه په هیڅ کې پېژنه او په صفات د ځواک کې څرخس نه لرو دا څو زور کې روان دي دریاب دې داسې چې فاوی وي او پدی کې لآموډه رسخ سره درنار باہر اللہ صاحب اللہ علیہ ویما میرائی جوئی دادا چی دریازے چکایا ہوئی نی لگی ما یا خبرو رما چل قرآن شا بیرہ تنگی تڑیا نیہیت زیادہ خبر آوارا پسارو منسر یاو طالبو یا مولا آگیا ہو یا ازبال آگیا ہو اغازی په موږ کې دا موضوع وړاندې کوي ما خو چې قرآن چې خلق په موثع سره ما کامره دلته کوله نو وردا وی چې مولانا داسی وایي هغه دته څه وویل او زموږ په پټه معلوم چې مولانا ټوټي ټوټي چې موږه په نه کوي او نه زما دا چې بیان کوي لکه هغه وی دي چې زما کتابونو تصدیق د اجازه دي چې د خپل عبارت مې چې مقصد جواړین څخه پخایې او زما ته اجازه ده بالکل نو ته یاد ده چې مقصد زما دي کتابونو واړ او په دې د مقصد نو مخکې سره نو ځنه مون په خې پر کې مولانا خو ايته حاضر کوه لته الله ش حال چې زهدي درریاتته او ګټ شوم نو ما و چې ددي پاییا او بالکل نه او دد غاړ ل د معلومه او چې ن د معلومه او تهې سره ګټ دا به تاي او تا ډوب او غغاېږي به نو راشه هغه مولاوم چې تا سړی دته معلوم دیدي خلکو ته مثالله ور او او یا با خلق او نقبی و او وجنی باید خود او یا شتا داد آغاد فازدی چیزی ده کنیم خود او یا شتا چیز زب با دی پیدای شی زبا نمر که گم و فاتی که گم بما غزا لگم ده بقلاره بانی باید آغاد فازدی داد در یاب دی داد در یاب دی خوزا خیاده زر جلده تفشیزی و او یه گوره او مام د خضاد بدری خبری او برخوزیزی او میان نن دې په پروگرام میان نن دې په پروګرام له له هڅه کول دي او له کتابو ګورم چې تا څنګه مقصد دی ا څنګه دې تلګای او څنګه جوړم سره محمد اعلی ديا کوم بناکم ما الله او ما پر دې ځامن استاد ځامن دې دې ځین چې متبناي او دایلي هغه د دس نه کې هغه خو سر د پ سااب شو دی نو غیرېلا څنګه ا را شوي چېران نیست هغه څنګه ایلا شوي چې ته وای لکه مسلکان وته خظمله واللا نهه راله شوي څنګه اختیار شو د هغه او بیا هغه پام چې کارونه کو یارات نه مدي ورکي ما جا را یا منا کوم او لکی کلمه تبنا او دایلو لازم کی جنو متنبی څنګه نشي د لوی سره داوله کې دا د یو مته فارق دی رسدان مستقل یا د ذم کی کاغذ زاگر کتابی دانه کی وا صاحب دار بې کاري دي غیر لن زوج زوج او ملک کی لري اها اذرقي ذاو خازنيه نجقوم يا ذان ترانك ذالكم قولكم لاضواءكم والله يقول الحق وهو على السبيل اذوا يا ظاهره قل هو سوي الله لو فلا فنامي روغوا قال لما مد وقت عالم اباهم واخوانكم في دين ومواليكم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امہات المؤمنین کی ایوب بی بی وخدیجہ کبری رضی اللہ تعالی عنہا ناغه نہ ماوا او نه یا تک بے ثیرا فضا سے تو محض مکہ کے بغالقن نوا جو قوم المؤمنین ائسرج جنہ ہوئی جنہ پہ ایگم دا زخ تا یاد ای او دا دی اغاق پنوان. او د چاہ سر کی دوستیو آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدی مجھے دا بو تا دیر اگران او آو تا دیر اگران او آو تا دیر اگران او دا قطع نلگی او دا بچی تول فاطمہ رضی اللہ عنہ آو او مکل سمو زینباو دا دری زامن دا کل دا داغی دا دا دا نشیو او کنزیش تکالا نیچی کڑی وا چیزا کنزیش تکالو او اغا دو دو مرونو نخونده وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلامی زیادی او مارا و مالدارا وا او زیاد چطورکوالی که اغا چانی ولی و اندازی گیر کرده آو, او اغا خرک را خرک شد آخر دیتر آوره سر او غلام نو شکل یې زغلام نو یاتې د رسول رسول الله سره عام دیاله چې د تعالی زار کو نو او دنه هدیات ګرام د زیاده ابن محمد صلی الله علیه وسلم د او ټول مسلک په فهمي نامو باندې شهرت لار او اجازه زایل متاظر نایل یادنی محمد پی اجازه او موذکی شامل رسول الله تجارت یا سلاو او زم زم سره بوتلو باغې مخې تراو ور دې داو فل کل فور زو پی جان ده او تاویر دا جاس زمون کل ده لا فور شو کو باغې دا خپلار اترو يو دا ذات اعزاز کو آواز نہ رہا ہو آتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہوئے اچ ہر څه قوارې زمونږ ذات شو ہو اور سیدا صالح رزل کو او باجو یوی خبر رسېدل او مجلې لراغلي نام بل داروسیه هغه ویل چې جد نشته مصفحه باور کو زیاد نه دو ویل چې زپا کې کوم یا دا د او ترجه او سړین ما هیڅ اعتراض وشتای او کنه دو ویل چې ده صحا دی کوم تاسو به به اعتراض په چې دا څه په اسرا د عادل او انصاف په دنیا کې وکړه نو چې زیات ته ول دا پیجن ویلا خپل انو رول دی له خلک یاله خبره دا چې خو خلاص کار دا د دې سره پاتې کیږي یا زیور سره اطلا یا په دې د تاریخ موازنه ویوې کومه ديني لراغي خو دې له خبره راځي په دې سره زیاده لږه مازر باندې فراز مشته دا 1950 باندې ازم دې خبرې کیږي چې پیاشي یا دې او نه نی نو دوی د منفي ما سره تعهد وکړه زیاتره دل نه و ته ویل چې زه څو څو امبر صلی الله علیه وسلم سره او د جنه بهترينا تربيو پالنه زهي چا جهان کې نشته یم د من اقرار کولې چې او هغه دې پریازه کې چې و زیاده زادې څوک روضه موږ او زادې څوک روض دې څو زاد موږ او ډېر موږ خلګي یو زاد هغه نو څار چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دې و جنا او دا چې دا خبره وګړي دې په څوک صدا په دې کې واقف انساني شخصیت کې آزاد ان کو آزاد ان کو بیا د هغې نه چې دا یادتونونه را ده په لن تاالله نوبا هم په خواانو کومې دیوه محمد بیا نهواي زیدم نهار ځ او ددن نوم پهقررانې کویم پېغا بند سړی چې سووج او فيګو کې ز بل سي نو نهشته هم دو داسي او فکر او کو کار چانو کړي او نه داسي او مندرې ماتو چې دان چانو کړي لکه کله پیغمبر صلی الله عليه وسلم نه هيځي کو شالشو موجود د جز ابن محمد نمونې لرل شولام فهلم عالم ابا ويقان و قضين مو به داغه نو موږ دې ټول قرآن په الله پاکو اغاز وکړو ولا ساله تم جنا ان کی مافاتم دی ولا کی مات عادت تام مدد کولو وکړه سورۃ کې دوه لسې تابه په امر له سلام ته وي او دوه لسې تابه همت ته وي ها انګیو اولاد المؤمنین من الhusain نبی دې نړۍ کې دې مومنانو څنګه ستاسو قانونو د دېنه ستاسو ځان د ځان لپاره دمرخه ګړا نګو اړي ځالانه لختې عمره کې سالا وای او دمره ته سانا چې رسول الله سلام تاسو رکې نو دمرته ځان سره نشي کوله نو نور دې روجو حاتې ہن نبی اولاد مومنین نه نبی اولاد مومنین اگر نبی اولاد سنب اعتبار کول دا دیر لائزنگی او داریں گے اگر که د مومن پاکی ملامتیاں را جی یا یا پاکی تا تغییفی ہن نبی اولاد خیار دے کتا خوب شوی او پیغمبر کتا دیر سکاؤنے زیر نستاد زان نستا پا خوگی دو پیامبر دیر خوگی گا دیر فا عجیزن علی ایمانتو. نو دده اتبا با دیر رکھائی دا وزا تولو نمخ کی گرنی یو موضوع پا کن دام دا چیزا که پیامبر دستا بی بی کون با دیبان خوابا کئی گا وازواجیو امہاتو ام دام بگیو منترانا نواتا خوابرا پی او او واژو دا هم دامانه نه ده چې داژند دی ازواژو مهتو هم ن دی احترا من ز زون را روانو او د زانونه پټ کوئ والله خوموننی ور تااس کو نو لزل للی زل دابل شو او احتران بل شوری اولو لرحامې بعض مولا بعض ف کې تابله او دارگی ده دا هر پیغمبرنا می وعدا خیستی و ایزا خزنا منن نبی نمیشاقهم و منک و من نور و ابراهیم و موسا و ایسای من مریم علیه مسترام و آخذنا منو میشاقا غریضا دا دینا آداء و اولو العلدن پیغمبران دینا, دینا می وعدا خیستی دی دینا دی دی دی الله دینا دینا بیانای او زار یے سستیا بنا کوی یس عل صادقین و صدقهم ظفر غدی چدا رشتین نا ذریشتیا دی تاسو جتاه دن اختیار سواله دی او کنا نه وعده د کفری نارغا بنا دی ما اوس امت او دا خبره کای چې پیغمبر ته کوه ما نه اگر د تذیقونی آمن من من. او یا ایه اللذین نمنسکورو نعمت الله علیکم مومنان یاد کړه دا الله نعمت پتاسه شفاله راغلی د لختاره تاسو ته مراد دې نه غزوه خندق ده یا غزوه ارزاب دغه کافر راغلی ویس او پوریاشو هغه په قیادت تاسو شفیعان او غطوان قبیلہ کو چیادت و عیانہ ابن حسن کرا او بنو حسد چی کم نیدہ پا امارت با سلیحا کرا گلیو بنو عمر چیو دا پس آمد عمر ابن تفیل کرا او بنو سلیم چیو آغای ناغی آغای ساریز دلکارتو بابولاسو دی اول عوار سلمی کهو او با مندین دیوز نا پریاسد ده های امنی اختب چو او دا زامن دا, دا بلو قیخ دامو نور با نقرازه چو دیوز نا دا دی مشرکعب امنی اصادو دیگر دیگر دیگر پلا و آدم آتا کرو و قراشو لورغلیو د رسول الله سلام سره قرأ سره اتفاق کړو او درې لزرکسان مجمع مجموع کفارو لواډا تر میا شو 3م کال د حجرت او د مکه معذبینو ناصي او جنود ترڅا زیات او شدې او کم ترڅا غرض یا ورد جبل صلاوت کوي په هغه دی ناس او خندقي استره ها او غوغه خندق عمر ته زی کوي مورکه چې سن 50 کی موږ چيلي او خندق وو او دې 100 کلونو کې چونو ګزا داوي پکې دا سورانټړې اې و سیګه خاندا په یمنځ کې څلور بازارونو کې د جمعه شو ورځې د جمعه او کوزې نار چې په دې کوزې پوری دا خاندا کو هغه یو ورځې په جمعه او اصول ښایي کله چې دو لندې خاندا لا او اجازه تم دینو ذخبار راز فاطمہ رضی اللہ <سؤال> عنہ بعد میں کراوی وہ جنود ان کراو ہا کا شلی دیو یا نہ مہاجرون مومنان واسو چھکلا زرا رززان وا کان اللہ اوہ متام مزونہ بشیرا اودا تیرہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کڑوا چھ پمن بسوبرے دز کی چون محمود بازار کا ہوا إذ جاءوكم من فوقكم ذبعا تتركونا رعا لأرقلوا من أسفل منكم وإذ داغت الأخشار لحيبتنا وبلغت القلوب الهناجر لغمنا وتجنون تلك يجنون هناك أفضل المؤمنون من ذايا الشبيلة لومنافقان وشغل والذين في قلوب مرض ما وعى للاول سبيل لا غلول يا قابل الذين هو يا جرب مجنيث يا سرب وايده وترسل السلام مجني له لا مقاملهم المستقات يقدر قاصولا او يانس قاصولا ويزن المقابل سفر دي واقاش یا ذل جن لو اپس یاد دې جنا دومانه ماو کړو ورسا جن کوي قوم من هم نبيہ من هم نبيہ یقولون ان بنيتنا اورا سورنم پردی مطلب دا تفسیر دا چې موږ پکې نو زته باندې جوړا ومال یې جوړا وې یې ګورې ګورې را کرا څه نور دیت دیت. او نور مقصد یا نو ظاهر دې آیات چې اشكال دې بل دي کې كل منزل نبي عاشمكمن الله ان راضى بكم سو ام اوراضى بكم رحموا ظاهر ک معنا په دې سرایږي شوق دي چې بس کوي تاسو دلانا هي په تاسو ته پکې موږ وجو نه موږ بچ کې ان الله او یی اراده په اساس دې مهرباني او دې مهرباني موږ بچ کې داس نه لګېږي مهرباني کو رسې الله پاک نو علما وی ها ان اراج دې رحمتا او یسی دې کوم دسودین شوق تاسو ته رسې تکلیف په اراده په اساس باندې الله زرحمت من ل جيشي مکوم منلله سووک بیاوه چې بسپې تاسوله نه ان عرادي کوم سو پ را او په تاسو د او من ل جي یم نه منکم یا من کوم یا سووک دچ منې کویل او رحمتدالله ان عرابي کوم رحمت دا مع سووک دی چې ستاسو بسپ الله دذا نه قرارنا تاسو زبان دي ارادي د پځې د بځي د لوي شیلې کول او څوک کومه لپاره رحمت داسکار سره ارادي تاسو زو به ربا نه رضا الله رحمت ارادي د څوک تاسو ناغانو شي بندو جاوه نمنه کولی جامال ولاجیدون إذنك قد يعلم اللهم أي خير من الكبين في <تصفيق> الجهات نتاع والفائدين لإخوالهم ولم إلينا ولا يكون الضعص إلا قد لا سر بتماشي لذيبه أكماللواطج أشعهتنا عليكم أدين عالك تبخلاني قطاع سباني تزرار جفولسيه فإذا جاء الخوف ورأيتهم فإذا جاء الخوف ورأيتهم دغه راشي راده دښمن ګور وځي دا رې نه لری ساده نو ګوري تدور او عينهم کله دي او خارې نه الموت سر کې ماړ یاړی کولا پوګي خوشالانه شوی چې پټواله راغلې د زبانه د مرګ سباوي چې کونځه د مر خانتي له ځل ځانې وې لري دغه را دښمن ناز وإذا ذهب الخوف كل لحظه يرى سلخكم بحرف لنستنزاد سلخكم سلخ في زوالك بالغوا في عيدكم قال کوشش کوئی مبالغه کوئی خاص روایا باندھی چیز ہی کوئی خاص سرا پاچے بو کی رسا سلخكم زاره په تحلیل کې شي دا کی دوه صلاح حکم یو یی کی تاسو طرف واغیب او کې رو سره احسان تا ناله څر د فیلان په پاس باندې راځي خیر دربانې نپیلږي کی او لا ایتلهم نو واه وصلی الله اعمالهم زایمان دی الله زدي اعمال او برباد دي خ سیر قران مثال وای دي ان جوان و و و و و پاالوانا، پاالوانا و و او فادار وان هغه به دې خلک جوړه فادار ول بلسه لکاز مقابله کو بلار دي ان جوان او غمراله او جوان دغه کا او خلکو و سهي اچوټو فالوان فالوان اقصا هغه به کول او افترا اوفته و خه خپل دي پالو په دې په څیر خلکو باندې څاودا نو په دې په څیر چې خلل او ملکی लूट کو ډرا پاتې دي د پالوال خبر نه اورې څل شو یی دی خپل راغی او ملکی دا تاړ کو او چې شو کوم ولا ولا کرن اخلاقی هوا غاسل او کوم غاسل تل هدال اغا ټول مال مال چې هغه دیش تر ټوټه ټوټه خراب طالبات الله او اعماله وکانه حال الله یسیا دا ګمان کوي چې دلینیږي چې راځي د ریسه دغه چې مونږه باندو کرسی دې یسالو نام ان باتکم دا حال استاسون ولو کان فیکم ما قذری الا قليلا وسو لقد قال لكم بترتيب ورتقاس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استتا سولرف بارند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتضائے کا آغا صلی کی و میات اللہ نے جو ضرورت اخرت کو یاد ہی اللہ دے ہر گل چ مون نال ودلی وی دیوے تا ماوا در اللہ ورسول و رسولی. وَمَا ما ذا وم اوله ایمانانه متسمه بعض مومنو کې سري وه وااض یا رامن من قزان بهغاجل ل پوره شوهوامن تظر بعض انتظار کې دي و ما بجرې تره ب نهوي او بو سرهج الله او ساج د تهیم مشک ب چې یا ای الله صادقینہ جسر کہ و یعذب المنافقین ان شاء یتو عالم و صحیح ایمان دا قران کریم په کفن الله المؤمنین ربک و کان الله قویا نجیزا او کافرانو خلق خصوص رواقصو اوه کیا اتاتا نصرت پای و نگیزا ز الَّذِينَ ل نه ژ هرروو من کتاب راکولې اوکسان داې ک د مشرو دا کتابونه دا قلاگانونه ق ف ک فَرِيقًا فرق تختونهتاشریرونه فَرِيقًا او دا کافموقع د کورونه معونه او غ مقع وقال الله على كل شيء قبيرا بالخطاب دې ته مردا سلام کا اشاره دیتا را چې الجن آزاد دې روح پکایر دي او د شريعت نه لان دي فخذي نملي لخشه کا او دوسی ور سره مکو یا ايو النبي كل ازواج کا ان كون سنت تريدن پیغنبر اوی بیانتا بي دی کئی اتاسو چی رازلنی دشوین دو دنیا وزین تحاو دنما اشتذی فتعالا این راشر امتع کن و اوصر کن سراح جمیلا سی جوڑ جا مدر کما و بیم خیقوش کما و ان کن تن تردن اللہ و رسوله هو دار ف ان اللہ اعزل المحسنات من کن عجر عزیما مصالحہ داتې رسول الله صلی الله علیه وسلم حبيبيان راوند شي او رسول الله پیغمبره او مؤمنانو ته کوي ویني ماشینه ورکو او موږ مؤمنانی او موږ لم لغنیمت راځا زمون کوپورونو کې میہ دنیا دنیا دنیا کو جوڑنے دے بل سے و, مياشت و, مياشت و, مياشت و او منلم لگ رہا تھا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی باندے خفش کہ خفا جو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مات لگا او ہسو کے نفع خداں کا او خفا او ددی جانا نہ رہا پسوں ترا جدا شو احمد جابر نرویت تھی اگو ای ابو بگری صدق رضی اللہ عنہ ہو رہا گئے تھی او دروازہ کې خلق ناس دو او جاڑی خلق احمد علیہ السلام ناس کے اجازہ ہوتا ہو نترا بیان چکاہ سے احمد رضی اللہ عنہ ہو رہا گئے آگر اجازہ ہو گئے اجازہ تو وختیر شوبه ابو بکر صدیق رضی او عمر رضی الله دواره ته اجازه وکړه دواره رانه نواځه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاته دیدانه او ده غره او چوپو مو عمر رضی الله هو لا خبر اوږي چې زه امید زده سه او خبره وکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شي او نو وویل چې خبرهسهه خبره خو دغه معلومه خبره وه چې بیایانو چې مال غ او رس الله اسلام خبره نورته ویل زیان لاېبره د تا د زیاد لور ل زلی د د د د د خه د زیات لور نو هغه ما نه ده نفقه بو غفتنه او سهولت مین نفقه ان فنوز دې سې دي چې د کور راځلم نو چې کاره ما نه نفقه ورتا ما هو خوف له ځو و وجاته نو قا ما دې سټ له زور ارځ قامې کټ دې چې دا خبره نو کړه ځاین کړ الله علیه وسلم رسول الله صلی الله محمد حتى هغه نواجزو رو، چه آخ قرشو، نووهوه الهنه حاول دام زمانه شاعتر ناشت دی نفاقی سوالانتاییت نوابو گوری صدق رضی اللہ عنہو را پاسد چه عائشوه هی رضی اللہ تعالی نها اوامر رضی اللہ عنہو را پاسد چه حافظ رضی اللہ عنہو او ورته ویل چې تاسو د پیغمبر مداعو کې سوال کوي چې هغه سره نشټرې چې دوی د واوی راځو کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دواډه مله کړه دا د دواړو زیادو وایلو والله ذات الرسیل الله باذ هاذ المجلس مالا شهد او الله پاک د اختیار نازل بیا یو محمد ویو کل ازواج ان پونتون نو چرنه لایادت دنیا و زمانه کې خپل وخبار او رضا ده دا دیدیان دا. دا سوال چې کاوه وردا غلط وځو د ورځې حق نو ښه لې چکاوه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم له خفه شدا سو جواب چې دا په حق باندې وي او هرې سوال روکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر طالبان ټولې ته دې خلقونه پریابول دا وجه دا ضروره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو تعلیم ورکړ او دی امت ته او دې اجازه هغه امت او جدادو هم ګسر خلقو لکه کاله دی دا شوقن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تھا په شنې ہے فنديق اورہ جيڪتصوک ما پی نو خپل ځینې باندې او خپل نه بي نو تاسو موږ کې ځای تا نه زم ما په دنیا کې کم ژوند دي څومره لږه میته را کړل دا هم دا اوس وختونو کې په یو عادي توګه باندې قرما خرم او بو سرت او متوادي رږي نسو په اگر په رږي نسو او ما کله ساتنه دی ویو نه ملاس ته دی ویل شي راکا روډه او د ستازه د حقوقو کان نه مانلیا کړه په هیڅ رقم باندې فز ته سم سره د دې چې په دې کې آزاد امیم ا هیڅ ته سم دا کامیا مانلیا چې ما سره جون کی او ما سره سکی او ما سره دیږي نو هغه هوا جمع هغه کوئی وساطي کانا هغه د دنیا مطالبه څنګه کوي اندرا افغان رسول خدا افسي هي خبره سره د ډیر دوست نه ډیر خبرکی په معمولي خبره معمولي خبره داغه جایز نه دي او چې تناسبی نه و خارا او حیثیت دلته به جن دل چینه زا گئی نو په دې کې آیا کیو ناراضه آیاونه چراغ محوذه عائشه رزلان هات اوران دې کړو او وردا وی وی چې 아이شی تنجي مکوا لاړ ساتلار لاو مور لا دې لاړ سات او څنګه ته وکړه او څنګه وی چې حالاخه عمر ته همات وې اغه کومه هېڅ نه نېڅه وکاله کلاړ اغه څه وایې د چې 아이شی تنجي مکوا لاړ سات او څنګه ہوتا دغه بیا اللہ کے نبیوں پر چالا کر بیانائے زمانے کو بار کے ذذ ذذ اقات شرم کو سوال لے اور مو اور سارا وان کنتُن نصر اللہ ورسوله ودار الاخرۃ فان اللہ اعدل المؤمنات من کن ناجرہ مزینہ اور تب وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ میں فخر ہے اور پیغمبر میں فخر ہے اور او زه به تا نه سوال نه کوم از دې نه روسته او یو خبره ده ته کوم چې دې نور لو ورګیو پښتنه دې فایل نو دا ټول موهه چې عايشه را ده وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او تمه مبارک رواړ او چې عايشه زه ذکر ده دې دې دې ا او کوم پهل سره په خبر او کوم نا غلال دے حسیر دے لانہا دا آغی من داوکتاوئے لنور دی بیانو مرتوئے لہا ہا ندا آغا حالت یادی قرآن کریم آشی القرآن شبدا خبر اکولا چی خپل خن ازات رول پکار بی دین دا دا غن علام دے دوستے او پلوی دا اللہ دا رضا دا پارا متعدد دا قرآن دا سنات کوا دا دا دا دا دا دا لانہا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا داسې می نو بیا دوستی او سره م کو خو شتهغ به دا زبر دستس کای او اوس کتاباب خاص او مخلی یعني س نبی من راې من خو نه دفا ش موب نه اضاف لا هل <سؤال> عذااب و بیایان سومره چې مزري بېره او غمره توان همدي دي وکانه ځې قانل لاره بعض خلکو د پېپرو سو لاګريشن کړي او بعض د سروضررو او هغه ته پر او شي نو لک تاواني او جسرو ذر کې اوغان او د استم تاواني او دا قانون دي کومه ی خپل من كنا لله ورسوله او قام الصالحا نو ته هاجره مره تن ها دا راته جهسان معنا صحیح با علماء واخذنا لها رزقن کریمه بیا خطاب یا نساء نبی رسل نک عظیم من النساء تاسو په پرشاد نور خرجو نو دین د کاک نفرات او غانه بال قول یو پروگرام د بیانې د مناشفه مبارکه فیثم علذی فی مرض سبب او کار سره دې دې کی مرض دی او قل نو قول معروف او تا اداګه خوې سما د پردینا اقرا او لکه خبره کوئی او نرمي پويا مخوي لکه په باور چې كله نرمي راشي بیا ماشي او خپل دي بولوي نو دا بیا تا کوي او فلا تاغان قبل قال فيسمع العزيز تاسو کوي چې امر دې سانچر کوي الله دې جل کرے دا چې میرا خبر او او څوک ارته یي بس مم کف سره او یا ځانلار له لو خبرو سره کول او کدا چې جوالات کړي مصیبتې رايي او بابا خلا خدای جوړي بس سستې کړهل وقلنا قول المعروف وقر لذي جو قلنا و سې د کوم ورولو کې ولا تا وبرج ن تبرج الجایجه کیولا اباره اظهار د زینت وي او جایجه کیولا ها وسم اماقد لوڅو دوکان نه او اظهار د زینت کړه ها بل عزت ها لا دې کوم دې ها جنت یې روانه ولا مرتبه کې جنت یې روانه چې قرآن څخه بهل قصده و ته کنجر شو بازار څنګه د خپل مرتبه او منزل نه و ته کنجر شو بي دي لکی مسلمان او مسلمانونو کې جنت یې دی مسلمان کاري ها هي څنګه سره او قسم په خوره ها مسلمان او مسلمانونو کې جنت لکه تو قران دی خلق تو غوې د مسلمانانو ښایي چې سې کان خارې او دین ځوان خارې ځانګړتیا اوبه جراشنی سترګو جذوره شروع غوږه لراشي ګیره کړه کړې او همداوې دا قران چانګریز او د پیرانبر موته سبست خارې او د شکارو دین ځوان او کافر موته تفرق کوي جاما اندازا خپلې نصیبوي څه و اقمنا الصلاه و اتین الزكاه و اطیعوا الله و رسوله لا یحملنک الا المؤمنین او جئنا کل فی ودی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تدبیر ہاں ان قوم الرساله البث ہاں عائده الاضلاح و خرجوا عالم کی نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم قران جو ویساہینکم وي تدبیرا وَالْقُرْنَ مَا اِضْلَا فِي بُوِيُوتِ كُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ قرآنیات چلوستے ہیں چلوستے ہیں شو ساتھ و قرونو کے والحکمات او اس طریقات پیمبر علیہ السلام دارنگی مسالت آدھا کازے یو خضی میڑا یا اطلاع یا زوئی مولانو او پاہر تا اطلاع او پاہر دا د دا دیم دا جاہے فوز پر بھی نہ اوپر اور بابخت نہ کہیں لازم ہے کہیں فوز القران و ذکر نماز اس طرح بھی دیکھنا اللہ حسن لطیف خبیر ہے دیوے نے کہاریا کنراں یہ جی ہے ان, إن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين منيبن والقالصات والساجدين والصايدين والابنه اورات والخشينو متجرريته و وال حات وال متصد دقنا وال متصد دقات والابنه اومات وال حافزنه ووجه او والافات وال الله تصره وذا ک وماکانه ل ممنن والله م نهېزه ق الله وررسولمه اختیار نه شته د مومنو د مومنې غ چې الله رسولاسله و کا او کوم کوول له هممون في یاره چې دد اختیار د خپلی راشي میاز وګوره کهه دوولله خپله خخوا الدنيا لژ دی د می من عمرهم ومئی آسدلہ ورسوله فقد ذلتا لعالم مبینا آغا رسول ما تو باتلاؤ ردتی فا عربو کداخلہ دوش شاو چاہتا سوئی ہوا ہے خذا ویسی بند آوا ہے اللہ پاک بجے کی حکمتم ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درور ودفلار خوریوا آغا چی کم دیارانا ہے د جوهااش خوه او ورتهې چې د الله پې غبره دا زما لور دا دست دا او تالی وا اختیار د ددي ستا په ځان تنی کا کوي او قبلبل چال ورک نور ستا خوه او ورتهوي چې ترې ډېر د وکړه خدي د سره الله وکي ما ته په ټولو کې دا خپل زوی ډېر ګران دی زیاد ډېر سکا جا راته او ډېر ګران دی را سو وخت کې تیر کړې ده هغه او ته بالکل صحیح ده زیاد ته داغي نکاح او تاړه ده زه یا نبی رجل الله ها لو په حدا وا چې داغي او سره ناچافی وا نومو طبعا لموزه غلامیت هرڅو یې اپیشو یاو او هغه خدای دې متعال دې و ها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور لورو د پلا د نو خوځو کې تبن دا کاری ها دا شي غرور نه خود کو خام ما کوي نو ناچاقي او سرا لګيږي نو زیاد رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایلا چې زاخغا ما زره خو ژوند کوي ما په لاړ اول به د تنسیات کو چې ګور زیاده دا خو پلا ما ترولو دا ما نه د دې واک را ما ته ټول ګټ ګرانه او سرکاري دې خو خیال ز ما پوز وجب باندې لحاظ کوو کارا کلګتی زوا په جبکی یا پر او دې کولو لحاظ یې بیا به لاړ جبي کره به وغئ اوته به چې ګولړ زیبي ماه خو ترور کاوایا را کړ او ما ته په ټولو کې دغه زیات س کاري خو ته زماله س کار که نه زما لس کو دا خبره منهاو خجنور کاررو سره کوه تېه چې او څو واې دا کار شو آخرین زیاد رضی اللہ تعالی عنہ طلاق خطا چې طلاقه کړو نو چې ذات دې سنو الله پاکه سن راوې غلا دا واستې په نکاح کا صحیح په نو دا رسمه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جماعت کړو مخ کی اولاد پیر مؤمنین باندې زیاد رضوی اللہ نو په دې باندې بحث خفانی شي او نه د تنگ شي او دا رسول ماته دوه باندې سړی خفکیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي کم د خلقو پروا مسا آتا زمان ویری بل دا بلچا پروا مسا آتا و این تقول للذین عمل الله علیه هغه آیات کا کی تا اغه صلی اللہ علیہ والہ جنہہ لکھره او الله پاک او اسلام وانام طالب دی دلیت خ او تا آزاد کړه او ام سی کاله قزو جکا ځان سره د خزو ساته بی بی کا وتق اللہ ویری کا نصیحت او تکاو وتوفی دی نفس کا ملہ او مجیب او پټاو دی پردک اغا شا اللہ افتار اکون کہلے دا آگے پا دے جائے کی بعد ایک گندہ مفسیرین ناولی مفسیرین نور سے سمشن چې رہے چیزا بسو ہوئے پا دیکھیں خول اکا ابن کسیر شو رلمانی نور و نور قبیر دارتول آغا خلقو تا کنزل کئی شا آغای دا خبر کئی شا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و زړونکي پټاو اغه شه چاله خارکې چې غداه طلاقه که زوبه نکاح کما او د میینو او ایاز الله مدګه واق اختیار پتر رمزه لور کړه او کنه بیا څخه زیات جواز کولا د نهحد زیات شاني تفسیر دې او غنده تفسیر دې او چاټي تفسیر دې ا یعنی دنیا کې د دې يهودو نه یو پیغمبر باندې یا بچي وي ائم تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری را ورسې ده پیغمبره پاغم د الزام ملګر دجادې پاخوا و وتو فی بنفسک مله و موذی صاف پټاو پزله کی هغه شه چې الله ښکار کړو کې دا غې لرا کو دې طلاق کی دا چې نه چې رب العزت ماته وای او یا زما دا سرور ماته وای چې خو وسکای وسکای او دې حکم دې هم دا استا شو ته دا شیطان پټاو دا معنا دا دې نه پټاو چې ګنیدار ازا پنیکا کماو مینا واتخشن ماث من معاصبه مالات او ملامت ايوا سبوکا او علا و رید د خلکو نه رسم ماول د سیسان کار نه دی او د دداد ن سخت دی دداد کې په ش کې هغه سرړ چې پیسې بهنی کو باندې خوري او بابا اوژارت باندې دغ تاان دی په شیرې هغه خاکو یا به سره جن کوي منجور جوور به د سره جن کوي د لژان مسی به د سره جن کوي چې د لژان په ر او خراپاپ او په پیدا کې راځ نو مللا به د سره جن کوي د د دغ جن دا خوراک د پیداونهئ نوغ به خپ او په تا پورې بهملډ او مال کوي او رسم چې کوم دیې دا د ټول دنیا باچانه ووری سر سرې او پاوانه پورې ترخوااره پورې ټول په رسم که کو با جان په خپلږي وزير مخفز کې کله هم مخفز کې ګملا مخفز کې پیرو کا پیرو مخفز دي ذره سم ماسول به سخت دي او زين اخایشات باندې تاثیرم کړل یا قران کریم هر مې دی چراغ له اولي داخدي رسم ماس کړي له چا شي روپو بیا فقلا رطلا اندازې اندازا وقف شن ناسه من معاتبه دي تعاله مو ته بسې م واللههخواان ت شووو فل ما ق ان دو من وته وط د کا او د ت په زهوج نه کافله کوون ل م نه حرک چې د مومنانو تسییا را ن شو وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَقْبُولًا مَا کَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ هَرَجْ فِي مَا فَرَذَرَّهُ لَهُمْ کمشی کی جعل عمر کڑے ذات ابی بناس رسول نت اللہ اِلَّذِينَ خَلَابِ الْقَبُولِ آغَي مَمْدَعَ شَيْخَرَهِ آغَي بَانِن دار سومات ما ماتی دی آغَي لَذِينَ خَفَشْرِهِ پیغمبرہ آغَي الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يُشْرِكُونَ حَدَّ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ كَذَٰلِكَ عِظَامُ يُوقَا هَوَالُ مَرْحُومَانِ رَحِيمٌ وَلَا كَانَ رَسُولٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَكُلُّ هاتم النبين دیمو سیلمه کل کذاث منکرو قادیانیم کعفر او بل سی فرق ذاله انم آن بس هروم نسلخم یستاز وی لدین ایسی سو منکرش استاق و خوشی کعفریو کنو و, و, و, و کانو لازو کلی شیل عزیم دیمو منعن سوی یا یا لگینا منشکروا لازو تاریف و سران و سر هو الذي صلی علیكم رحمت خیار یرحم و علیكم یبارق او ملائک دعا و اعلی من الظلمات الانور و کانت المؤمنین لرخیمہ زکا شدائر داغو اغا تاریمات سر ترسولی رسولنا صلی اللہ علیہ السلام تم بیان المدینة سنا کا صاحبہ بلون جز توید ومبکرن موحدین ولو نزیرن للمنکرین وذای من اللہ نستبی مذالیا دای تھا بیانون کی تویی کی مذیا نے اذا رکھا تو رکھا رسول الله مدینے دے دین او داج کوم دی خلق نه کو نه کا می نه زیات او سړی چې چرته سوال جوا چې ر نو پوورغ پ او د ظان نه د نه زیات نه کم و دا لا بین را موره او بس ش مومنین ب نهله منن لافضل ک كبيرره او په دی بیا وي ولا په پ کاري نهول قم بدرج د دت چې رسېد ایس پر واه کوم او او توکل دین بیانه او توکل الله او قفا بالله وتیلا حقوق الله رسول بیان شو وسو د مومنان حقوق یا يا الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم لقتمهن من قبل ان تمسوهن مکرن لازم و کو مال ان من عزت سعادت رسوله بس قومت و هند و سر هند جميلہ کو مقرر ما دی مال دیو کنا نو نو یو جوړه جامو لا ورکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم حمد خبره ها کوخرا پیغمبر صلی الله علیه السلام لاغه رازم نوا ها یا هنن نه بي لنا ل کا واجه خل لاتی یا پ غمبره من روواکري دا ته بي بیاان کاغ چې ته ورک ماروونه دو وما ل مو کم ماغا الله والغ د ته چې م م دی خلا کا د چې غ مسي الله په کا دریم و بنات عمی کا و بنات عماتی کا ده ترلل ده ترول ده پلار ده خورللل و بنات خالی کا ده ماما لول و بنات خالاتی کا ده مور ده خورللل اللاتی ها جرنا ما چیز دیو سره اغاق پلوانی سی هجرتی پریتا سره so کد ترللل دیوان یاده ده ماما و یاده ده ترول وان. اور اې زیراتي نو کړه تاسو را وانه کی سالورم ومرا ات مومنکن هغه خدای چې مسلمانای انه عبادت نفس حواله نبی من غیر المحر قزانوبه کی پیغمبر کا دې زمار نہ زات سره واره انرضا انراض النبي ان یسن کہا کہ رضا ورد پیغمبر خدا په نکاب انو اخلی دا خالص ثلکا دا خالص او استاده 파را دا دا دې کې دورمو غن دي خالص ثلکا دا ایواز استاده 파را درې اقوال دې په یو ایواز حضرت زاهروبه کې پیغمبر کا تو صداخ دې نه لازم مومنانو کې دا کار نه دي مو وګړو موومنانو نشتاه امام شافعي رحم الله عليه او باج وایي کی نه صحیح کی او امام زبوي نکاي صحيح او مارمي سره لازمي اه مارمي سره لازمي فږي خبر شي خو دا یو شريته وایي چې مازه تزانو بافا نو یو همي شافعي چې اوي نکاي بالکل غلط او باطل اره خالص سنت او ایمان سے وہی کہ جو مومن نکاح سے کی کہ ہمارے لیے لازم ہے ہاں انصر رضی اللہ عنہ ابن مالک اور سعید بن زید کا اقا برکتیں جویل عین کیا احابل ولین ولا مہرن لا خالص کا دروازہ بیج ہوگی نا نور مومنانو او تب غیظ ولینا او غیظ ماحر ناجائز مزخرا فلی کا او باطلون باطلون باطلون باغی که امام سب ربی او برا ولی خلاف شته او وې نسبت د نکاحه د تشه حتاتن جواز جن غیره ذریم خالصتن لکان تم لیک اخذ ها فلفز ده ده نمو منان آو مخت ما ویلو دا قول دشاقی رحمت العالی آو دا احمد رحمت العالی وستم را خدی دی فدیبان دی الزام را دی شا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دیر جو جانی دا ویلو جیدی جو جانی کری دی دیر خلق انظامات لګې چې دا نورو بالله نورو بالله شاوات فارس دا گاڑی رهي چې ګړې جواب دې داله چې سړې باجکی کی د دوله سنا اپلو دای پینځلس اواخیر یا تلس ااو بدي قالولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ندا کڑی او دارنگی یو جے کی غار کې او بل جے کی غار کی عبادت مندگی وے کول ازان لان یا غو سرٹ وڈیت شاو یا غنو او جن دے گاؤ او دا شی پاک جن دے کڑے شرافت او دا عزت دا عرش نرالان دیتر پرش نرالان دیتر پرش نرالان د هیچ انسان په پر خبانځه شرافت او دا عزت او د لیاقت او د انسانیت دای چاخرونو داسلوه حسی ولا نو فضا شاوات پارس وی نو تینځر دڅالانه کې ډکړه او بیا که پیغ نہ کړی وي بس دپینډی شتو کالونه پر ډیر زور سره حدیثه کبره رعلاو زانی وروران بیفن او ترده ورطه ویده چیزه داتو بیگابان داخلیم او داد دو مرونو نتاتیوه او واتوالیخ کلاناوه او رسول اللہ سنام جونگیش کلانا او خودتوالیخ کلانای او داد پیمدیش کدده دا دا شانوت اندازه و وقت دادون دادیخشوه و مکمل مکمل او د ترانم قضې باندې غایي د اوخيار خلق هم قضې باندې قایي چې زوي دي بالغ شو او یاد نور بالغه شو نو د ځبه قبضه کېږي ځان ته نو قبضه باندې دیش قبضه لري چې دغه بازارر او تکلیف او کړه او رسای قبضه باندې چې دسترګونه اعلان دې ساتي په دا غوښتل چې دی وانتوب دی لراځي دالو وانتوب نه چی جانېږي دالو وانتوب چې په هیڅ باندي ددي کويوبت مسلک نو مترازي چې تاسو نه او تاسو زنه او اوګا هیڅ پرواهه نه لږ پلا په اساس دې نه ضرور نه اساس دې نه الله صاحب ته نه پیغمبر صاحب دې دې پینځي اسکو کال کور لا گل لاست نو وبا او کين غائب امنا خصوصن خوئيږي زويتي کي کين کو هم نه استري لور خرابم دا سه تعلق ساتي کي او خفا وسلبان دي پن وي او لحاظ دن ساتي ذاتني خر خرابي درنه او دا ليوانتو زمانه د کارانم په ديږي او پیاران ملکان خانان دا خبره زه دا خپل کو نو اورېدلې زه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویل کې چې زه یو اچس په څیر په اړه تقدیر هغه په نکاح باندې هوا د پینځې چې تو کال روان دا په چې ټول د خدیجه کبری رضی الله عنها تربیه پوری چې دې وسره مرست کا کوله جو ډوډۍ لرسته کوله ده مال لرسته کولا جو ورک کومه کې ورڅ راو درځي پوری کومه وکي چکلت دل نګوت راغای را را را. او د ویل خدیجه زميلوني زميلوني تسيروني يخني نکي جاوه سړې روان دواچو او د وی ویل چې زه چې دل باندې وښو ذاللا سم له تر اغه جو اوهیت ته پیغمبر ول ورقه قران لاړه سم ورقه اغه ده تر شوی وو د تورات او د انجیل هر د دې عالم ول الله وخت نه چوکا بخاری کی اغه توغه حدیث کې اوبه او دوهه وچ ورسې ایمان ته راړو داو نامو کتابونو کې چه داد آخری زمانه پیغمبر بی او مام دا خبر کولا چې شپیخ و پخیه دی چه دا ولی نرائی دی او زیات اندازه می داوه چه قاید نخ بدک موجودی وی دا او تا دا انجیل نخ زمره چه بی بدک موجودی وی او ماس او داوه چه دل ولی نرائی او ورس او داغ نامست دی او ایمان پرار اولنی ایمان تو دنیا کې رسول اللہ صلی اللہ خجر آوڑے خوک پلے خجر او اشاره دیتا دا که دادین باید دا په خلق مزدو تای کمزوری خلق بای مزدو تای او دا دا, دا دلازہ کی دا مالدار سبی دلازہ سن کی آغا پکل مال باندې دا مال پا غم باندې خیان نو بچه نو بچه او را لوازته تسلی ورکاو نه هيا زیا دا وګور تر کاش کې د دي ملک نه دې شهري او څه څنګه دی چې ما دا کوي او موریکیا ما دا خل شهري د رسول الله سلام پر نه کله راګر دې دا وګور ټوله نېږي کړو دې خل کو سره ځان خا دا خل ما شهري دا کار د سيزه دی و وشال کېږي د ملک نه مو او سره جون روزگار بیا چه تیره شا آغا نو پر ایوه خضیم نوه داغی بزمانه کی نو بیا روستا عائشه رضی اللہ انها که نکاکڑا او دا تقریبا مدینه کی که نکاکڑا نو لست کالا دل دا جان تیر که بیا میراج للا او د میراج نروستا یارلسن قال باندې هجراتو کا اجې هجراتو کانو آلته او ملمومین څخه خپل نګری باندي ښار راښو نګری باندي ښار بعدې پیاله په نګری کارې پیاله پیکار کړ او زیا داغه نر سټولی کونډی وي آ ټول کونډی وي چراثی او رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوت پرستو خو دا مخ باید دا کار کړی دا دد د پاه ازواج ازواژ ماهرات زیات شي نیم دییم د سړو دی نیم د پرازه دی د پر خېنا چوک نه خې او لې نو د آې ډ دی خې چې حالت ور ته ولو للاستان با مه شانې ح ورکه دا الله د طرف نه نو یو خو به دییم د خو او صحیح رشید غایر داغه چریشتا بيدير رشید او تپن فطرتا غیرت کای سړیا پکل رشتہ باندي داد بیرو خلقو زوم شو او دارل دي بل دا دې اخلاق د خپل کو سارا د ډیرو بیا نو سراو اغه نوبته او غوار او هغه شرافت او انسانیت ته ذکر او او هغه دیویان او بخل کو تاویل اصول جنونو کې اسلام او ایمان واقع سو دا د دیو او جنیدل خرج کړی دی حدیث کې راځي چې مال لا پاک ها دو سولیخ تو انسانانو د جنت کاخت الله مال را کړی دی د سولیخ تو او ادنا مسلمان تا صلوح رسیل خدای جایزی زکه زوری لري طاقت دی لري نو سالور ور زه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څالو ور زه راځي نو زاد دا داش دلکه جنتی دکی خپل بر قور شي دغه سوالي خو جناتيان او طاقت زور دی. او دا هر چا ته معلومه واه کې jihad لکله دې هم د دی کولو نه به مخ وو او زور و چکا اوم د تولونه طاقت او نورم ډیر شاد ورځې کې چسړی تاریخ مطابق حیران شي زز جون تاسو دا پروګرام ته خدا دا الزواج شاوات نه نو دا غهلم نو د دین نا چې خوږه ګین ډیر کول شي او بل بله کې ګلوی یا ته شي نو باج خل بل غیارت موکا او دا تایی او دنم خور شیف آزال پی مانا بانده بیخور کام او دا نه بیان خو پی خدا دا چه دا نکا که باجیوی دول او دا کور کراگلیوی آغا دا بانده بیخور کام او یو دوه این چه آغا این جیوی دا یو جویریو او شو او ابراهيم نامه او يا مرسو او بل راهانا وا ها دا مشهوري دي او نور, بی بیان اللہ اللہ و نور آو دا نه دي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم دي درو نه غيار نور زياده قریا شي وي او زهر نو قران او و يند بينا اهلنا لكازواجكن لاقي دا مرات دي له قسمونه دي یو اغاق تسم چطر مهر ورکاییوانا دوار دره دلوه نسل شل سلک عرض ومیچی یاو دان دواریموانا اماما لکل بیمینو کا مهر با اللہو او اینزای دوی نسلی شلی سلی دوار دره ام اشائری و, و بنات عمی کا و بنات عمات کا و بنات خالکا و بنات کا و الله تی حاضر نما کا معاشری معاجری عشائر ماجری دا رواجی ارتوشی د سمره کې نکاح کې ده دو خوندو نکاح نکي د ترنورګان وی بيج سترو بیج بیل سرولیا نی بیج بیل ماماغان کافي وعشائر کی ماجری او بل مومنا موروبا لی وای لک سلی شلی زری موحوبہ ومراتان ان وحبت نفس حالی النبی ان اراد النبی ایسلام کیا او دا خالصتا لکا او دا دشمارا دا سنورس ان کونی واضی تال روائی من دونی المومنین بغیر دا مومنانونا قد علمنا ما فرضنا علیم بی ازواجی هندو وما ملکت ایمانوهم لکیل یکون کا حرج ګلشي په تا تبلیغ وو تبلیغ کې د واجبو د داره داري وو کان الله حکور الرحیم اختیار سمرو ورکړل سورجی ایمان تاسو ومنه عنا رسوله چې هغه خدا چې اسکا خو خید دینه ده دی بلې وار جو استا خپل خدا هغه یې سر څخه بلرا میا جام تا کا هغه سوچ چې د اسکا خو خید دینه ته هغه شي و تو یله کمن تا ش او تو ځان درانیږي کولای شي هغه څوک چې دستاخه کوي کواریو کې نه و منیت من تا او هغه څوک چې څلړلای دا هغه ځان چې تو سرعاز ورګي دی داواله کوي کثيې دې خذ سرعاز ورګي دی داواله کوي سر او سر جنته کې او پنیکار کی دی ہم دوستا خلا خلا خلا کی تو لړ دې کول داغه ست دي واکی دی والا جنا لیکن سرت دی نه چې دمرا کلی اختیار ورته جب نو نوبت کې فرق نه لري کړي او داري نه پدې حقوقو کې فرق نه لري کړي د جامع د ډوډۍ زه هر شي فرق نه لري د په ستالي پارک مله دې اګه لاله قلب او مال جیګر بوا په وی له بل له بل هغه واکه هو او تاسو دا ورو سره راشي سور د صلاح کې جاغه ځنه ډوړه سات او کول او نت به ده ها او سر دې اغاز اسکولو کې شربت کوه جواب دی بیان ورته فلا جناح ولا نبا بی جامع ما سورا پر فلا جنہ حال ہے ظاہر کا ادنا ان تقر اعینهن ذکر کہ یہ حقیقی ولا ازن رب و ارجعوا تصالبی بما عاتهن جام و قرق اوستن كلهن والله یعلم ما فی قلوبکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعویل سا علم ډیر دیو زما علم نشته دی زغه زي سره په ډېر کل نوما والله ما په زړه کې شي او راغلي یا به او الله سوکان الله عظیم حليم د لا کو لا یا الله کن نساء من باز زیاد موليان دا تسجيل کوي مېږي را و حاله را خزيری شال را دی نه نور کا پہچانا نور ساجکم دے د دین نه غو نا حال د دې کې دغه قوله دې یو للبعد نسائ فلہ تی خیر کا نو علام دغه خوخری او رسول ابن اباس حسن او قتادہ او دا وله نو دا مقصوری شعر او نور نہ منو پیغمبر او هغه چې طلاق ده حسيره دي نه هاو هغه اراده کړ وا لکن لو وی نو جبریلین رامن ډکاو را اور سه دا ورته وی لا دامت طلاق وا ورته غمر فین حقا ومتم صوامتم ذاتول اشپا لا کو لاړي حضورې روجي دا مصراق وا ها او باځي خلکو د ایسا دا ضروري دا زانه هي دویم منبر ذی اعلی لنا لکا نیباحت پر جن ساون مقصور دے اوغا ان اهل لنا لکا دی کی کیفیت ہے الا قولی خالصتا لکا اوگل نکا و زہا کوئی گرم لا تحل لکا النساء غیر المسلمات کل یہودیات و نصراینیات و المشرکات ها مسلمات او مسلمانانو لږ د بشمار رواضي دا څالو قسم کې بشمار تعالی رواضي او بل چلنې دي روان او مسلمانانو له څالو رواضي دا مسلمانانو لا ابن الله کن نساء من بعد ولا ان تبسل بهن من ازواج انه په فضلت او په خزو نور دي بي بيان اگر تو تعظیم کر کیتا ر حسین زدی ما ملک یمین لو کا ہم ی زبذ میں بازارہ وطان الله علی کل نشین رقیبا سر به خاموش مشرکات او حاضر غیر ماجر و نظافت شو موذا ضرور کس منع وران کریم ولا فدی کی شمار ها سعادت مشترک عوذ به من وبثي منتشاو من هن نسوركي هم سالور قولا توتال له منتشاو من نساء توتم شفو منتشاو من نساء فذروا نکاح من تشاو و سن جو هم النساء و من شيت من ازواج الكفر اتاكي عاد وصفات منتشره حالات لوحال مجاهدون سالون کا قل منتشره من المؤمنات اللواٹی اسلام رضوان دو وصف ترقوم منتشاش شادوی دا لازم بدی تول کی تفسیر سے القران سے اخذ گیر دیتا اعتراض ان بھی مکمل آورنگے ہاں سالو اور تین جو مسئولیاں وو شریکہ دا او یا غیر ماجرہ دا دا دیگری او لا یرید اللہ ان نصاب او دی نو واجب بندش دیگا دود دی دانہ کتے کو ترாஹی دی او شو عذاب او غیر مون دی نام ته یا رسول اللہ مانو لاسا ذنوب وی کله دی ایزال زنا رافه الاثم عامل غیر الارجین نه هو فدی阿尔 کی جنیں سفن کی اقوال جس دے سے اناو نزجو انا الطعام wala ati ni zaat ye itum fas qulu faiza tain tum farte qulu wala ustaazeen al hadith ul fas min man yunjum soe se par de aur qabro in zaalikum qala yu zill diya fa is ka او قال اجوف قلوبكم دي بيانوا نا واذا سالتمهم هم مكان فاشلوهن من وراء الرجال ذلك ما طهر القلوبكم وما كان لكم انذور رسول الله ولا حسن جو ازواجهم الباقي ابدا زكاة المحار دي كما نان کے پیغمبر جنگے الروحون ان ذاكم كان ان لا يزيما دا لویا خابر علا یا ایو الذین آمنو صلو علیه وسلمو تسلیم ندیکو بارکی آقا فلوان او خودو چه دابا رازیو نبا رازیو ایو اینلذین ایو ازون اللہ و رسولہو اسیان فی شرک فی فیس قلد ذبتی لانا هم اللہ و ذالانکین لا zarar se Allah ko hambar kala leti hai aur jo fazl se hum de wala fir waad lana mazhab mumin na wal jin yuzul muminin wal mu'minat ke ghair maqsad se ho faqad ya talub saana maysum mumin na وَلِسَاعِدِ مُدِّنِي يُذْنِيلُ الْغَائِلَ لَنِجْرَا دِيهِ إِنَّا كَيْفَ زَان بَانِ چيلو دروازه زاهل کا نہ اي عورت نہ هوفي چي دې دې عمل دي کييږي بالا چن ضرر پاتن شي رسول ملوی غیر ما سقی کو یا دی ودی یا سی وقتی نو تقیلا لازم چه څم کې لېلم شو سیدا دا سي سي دا نو ځابه چا مرغي کوي يسالو قنا النساء وانما علمها عند الله وامر ذي قال النساء وتقول إِنَّ اللَّا عَلَانَا كَعْتِبِينَ وَعَدَّلَهُ سَعِيلًا خَالِبِينَ فِيهَا عَبَدًا لا يجدون وليم ولا نسيرًا مخاصمت على النار يوم تقلب وجوه في النار يقولون يالاتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ها عتاشت من من ليلة الله ومن ليلة اٰتا نو دښام ملي او قالوا رب انا اتانا سادا ثنا وكبارا مگر منوړو و سراموړو غټانو تو اجل لول السبيل امي خطا دغه سادې لارنه ربنا عفئ من ذنبي من العذاب دچا نا غابر کې وال انهم لانن كبيره حسابا لته لنترا وره اونون څه مزه تا نه چې د قران سورته ما کې آدم اج دې ځای نه نه نن یا اي ولذي نا منو لا تكونو كالذي نازو موسى وبرءه الله مما قال اغي ولذا عذر به ده نا من الله دې اغا قرچه ده او خار قاړي با دي کيږي ولنګي واله اغه تو تو تخوري آواز دیو وایو پر گوکا ته شادر نه غبره الله من ما قال آواز و ان جنا کا مراد نہ جو جو رجل مصالح کڑیو او خال پور دراکیت شو قارون چکم دے دیشی ورگی اوخذتا چی ذاب مصالحی اور ترافاظ جمع سر الجنا کرے گا علی عبد او نو بیا موږ یې ਸੰسار هغه چې دغه ځای پهوري نو یو حدا را پاتې د ویل مالک یې چې را کړی او قديه خبره چې موسی عليه السلام رابط کار کړی مازه هغه صحابانو ګویا نشو برع الله مما قال موسی السلام لو صور الله یې غات زیاته فورن دعا وکراوول اسې دي چې سوال وکا اسې سوال قابلو ها ویل الله دا عظمت راکا هغه ور د ویل چې تر ګور می مالته نه غلې هغه مال نه راکا باقي هر وسم روان دی ها او باقي پر سماج پانا څو پناهي کوی مارګرونه چې نسرل تل بیا ولته خبر واخه خړې دی دې کوي دکتورا کوي یا نور کارونه نو اواز یې چې فیروز دغار قرون غرک دې دوز دې نو اغازیا اوس راستو دې فال او ګوري کا چې دل کرے نو ډېر او خال کو کوشش وکاو او آغا راونی استیا شو حضرت علمانانو دا کتاب هیڅ وو مونږ له را کوي او مونږ بازار اوږو وسو اوس او زورونو او یونل نرنا کاندي و ترا چولې ده لل لري ځانه لړې لرلې غلې ننله بلا کامیابی وی نه لو دا خبره په چه عجيبه شو دا غاچار څخه دا اوس روان دي ها نیچې او گولی په دیر نخشو کی گولی چی دا شکلی و آگا مالی دیر جاگا دیر سر و سپینی دیر دا ما دا خوکس دیو وقت خلقو سراشتاید دره ما خبر داتایی که دیر خلقو پیرزام لگاو چی دا حارون علیہ السلام وجه او دا نو چو موزا یو قال چرتاتا لیو نو خال کو الزام لگاو چدا ورزل ہے نو غاف پس کاله نرا ہے وبر راہ اللہ مم قال فدي ربرقانی ابدرحمان نے جو جی اعتراض کی جدا دا درو وکانا انزل اللہ وجیہان دنیا کی تا اعوذ اللہ پر دے مرتبہ والا مقورزو یا ایو الذین امنو اول امر پیغمبر کو استق اللہ اواخر امر ممنان تليوم الثره وقولوا قولا سديدا اصلح لكم اعمالكم واخر لكم ذنوبكم ومن يطلع الله ورسوله فقط فاضح فوزا عجيما ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال ايات کی اشكاله او ده آغن اپا کشتال دیل ده چه آغا مخی منگو آئی آغلا بازی بازی علم و مبسیرین و خوان کڑاو یو ده چه امانت ستاوئی او دوین دا ده چه هر ده امانت دا تاریز ده امانت ده چنگاو او پاسمانون او زمو کوئی غرونو باندی چه بڑان نو دار څنګه وو دې عقل ته آزاد او پهنا څبل دا یو قسم خبره امانت ته او ارزي سمانا دا او دې په اسمانونو کو باندي څنګه ور وړاندې کوه عقل یې ورته معقولات وګڼي کړو ملائکہ او جنات او انسانان دا خپل منځي نوکو غیر ذیلی اصول دي غیر مسالدار اخلاقه دا امانت ورلان دي تو پاپه نه یی اېمنه انکار یو کو چې حامل کده امانت ځان باندې واشکه په نامه نا ویری دې نو انکار یو کو چې دا ځان باندې حمل کا اوذین او ویری دې او صورت ہم ان چیزوں کی رازی چاہتا ہے نا تاہیین اللہ کا حکم کا غویل قسمانو من امن او ذردوئی فاقائنا یعملنا این کاریو کو و حمل انسان او حملو کو پور جا سے دیا مانت انسان انہو کانت علوم جوولا چې چا نو پرتا کړه انکار وکا او خپل څو او چې چا پرتا جنګان هڅ بیا ځوان جوړي جاهل دا غره خبري فضیلت کې او مشقال پکې و څو جواب کی امانت ستوي کی ها جواب ارابع جبه کی امانت ارابع شباند اطلاقی بی چه داغی حفاظت دا ضرور بی امانت خطوئی چه داغی حفاظت ضرور او د حفاظت قابل بی حا چه حفاظتی کوئی شو ضرور بی او قابل بی نو یو که څنتا امانت ته مالی ماضي امانت چې دغه حفاظت ضروری ده او په وختو مطالبه کې واپس کول د ضرون دي هغه تا غیر قومي د قول راځينا قومي راځه امانت او یاد یو مجلس دراځه امانت یاد چا دی او فرض دراځه امانت دغه حفاظتانو ضروری دي دی تمر ما جار سودې لمانات دریل دمن صبونو دو د او د نورو ذمہ دار او امان امانات دي samt قران کوي امانت وایي نه نه الله ايا پر کوم توذ لمانات لا الها او د دې تفسير حديث کړه ری ا ا زاہ زیاۃ الامانتو فنت کله چا امانت زای شو نو انتظار ز قیامت زوا تیر و امان زاہ تو ها ازا تی شیر اته امر خالصو سدل امر کله چی کار منصب دو دو یا رعا ہے تو اس قارل شو انجزار کوه تیامت کوا دادگری امانتا سالورم دالا پاک نازل کردہ شریعت دانیو امانت دے چید اللہ پاک شریعت نازل شوی رضایو مقدس امانت دے زکت دے حفاظت ام جا زمینی اغه دې حفاظت دا دې صداغه علم حاصل کړیږي ځکه اړې غوږه تېرمن نه پښېږي او باقي عملو کړیږي او هغه دې زندګۍ ته پارا دا دستور العملو ګرځي پیوژ دا څالو امانت تل مل مراد من امانت اینه رزل امانت دا ځکه کمشیا مراد حیات کی چراغلے دی تبا مانا مراد دی جواب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمار سہاڑی دی آغا روایت کرے دی حضیب نے ابھی تلحا مراد دینا پرائیز کی پرائیز ابن جریل سالو پانزو سمہ صفات بہشت جلد زاد المصیف ہم دو دی آیت لانجے قرقبیر نکسیر المانی مال متنزیر خاصن دامور عوضی سیاب سی باب نمتا مانا متباجر ہے رہا زگمبست دا اللہ رسول اطاعت فوجی عزیم وحر سے رہ دی زاہر ہے جا سی مرات اطاعت اللہ اطاعت رسول نا پرائیم کی عوضی آیات نورس کا دا نئی داد کولو آلا منافقین و مشرقین تا عذاب او رو لئے دا معلوم ازا جی فرائضی شریع دی نووز دا امانت دا مفهم دا تحین نرسطا دا آیات ترسیل دا سنگ ساین آرد الامانتا على سماوات والارد والجبال نو اکسر سنب ساریین کی مانا غرا کرد اغا دار صداه امانت او خلافت شریعت د ذمہ داری دا تکالیف دا. دا شریعه مراد دي الله جل جلاله اسمانونو اعظمو کو غلونکا دا, دا شریعت وران د تقاطی معنی باندې اپیتي معنی دا معنا شوراخه ل ور کو کو ورلا اور تو وی چې ادراک او سور دي او یا اید استعاری پا شکل باندی او تاور راندی کرا استعاری شکل دالی چی و سور نگارا تو دائی دا آغی پا لگا دا خلمن پا زیا باندی چی سو پودلی گی یو بار پروتی او بزی بار یا غٹی یا وڑوکی لگ غٹی او خر راند او قوید رائی او چی کالی او قوید رائی نو خرکتا ہوئی چی بار پا بیسی کبیوی نسی ها ډیر د استیاره و دا خر او زیاده وسیبي باندې د پویا کا و دراو چې دا د دې په خاطر باندې کیږي نو دې ډول کیږي استیاره نو بعض علما وایي چې دا هر ضمانت استیاره تن او بعض وایي دا حقیقته ها نو د تکالیف شریعه یا پاکی معنی کې درا کو شوج او کړیا دې ستاره پتاوه نڅې مې چې داه امارت مونږ نڅې پرځه کویره داوه دې چې کا جددی زله کای جونه مونږ لیبو چې دا کې مونږ سره عقل او فرازي قوت موجود نه غوا د احکام او دا په راځوارو چې زونه ضروري اجر او او سزا او عذاب دا په وړي کې ایو پوری مورته دی آدامات اختیار یو په اړه اختیار اجازه لا لازمي شرط ده دا لازمي شرط دې جلوه ادمان کېږي ها اختیار دې ترمنش کړي او اسمان اعظم او غړونا مجبور دي غیري مختار ها چې دا کارو ته څیڼو مگر دا کارو شهيو مقلف ندي قابل ندي آزاد سوچ کی مجبور نہیں بلکہ یہ اختیار کا اون ویلہ انسان فنون انسانی کی دار کا ذہاق اور ادراک اختیار اور آزاد موجود ہے ذی و جنس شریعت پابندی اور اثرات کی ارضی قبول مدارص کو جگہ کا حاضر اثر کے دارا کائنات کے غیر ذی اخل اور غیر ذی آزاد مخلوق ظغمانت او خلاف وقت کی اولیت نه دیږي کوششره د دې وسیله د شریعت مکلفیت ورنک علاقه او دین د دینه انتظار وکاو هغه ورځ چې نوای ځانیکي دوار سره یې په دنیا موجود کی الله پاک مکلف کړ او خلافتی ارضی یعنې تنظیمز د شریعت دی وظاہی او رسپاره به چې وریسپارله او ض قبول کړړه له هل انسان نو ان نه او کامه جولوم ظالم دا وې ظال مجااهل شو دا احت را, را دا خبره په ډا دغه دا انسان ل ظالم دی چې دومره ل چې قبول قبوله او سره دومره ډ سره و یتې د سره دیې با زه و کوم د تو او د بعض لارې کې خدود او شرک او یو بغاوت لارې تیار کړه شرک ظلم نه ازمن دی قران او توهيدي ذکر زلم څو اورېږي جاهل او نازانځي سره چې تو شريعت په امانت کې خیانت وکا نافرماني وکړه ګناه او نافرماني ته قران کریم جهالت او ناظري وایي ثم ان ربكا كا الذين يعملون سورت النحال کی نور نور دا جہالت او څو ویلې دي نو و مراد ان هو طال ظلمن جو ودا دا زلیک انسان تر آسی دي او ټول انسان د نړۍ را آسی دي ذکر شیا او به په زمين كله توات مراد ها نو انسانی ہر قسم مراد نہیں ہے بلکہ کافر اور منافق اور فاجر انسان مراد ہے دا قیاجہ کی طرح یو نہ کسی چیز کی نسبت کی نو ضرور نہ جتے نو افراد مراد ہے کالا تے نو افراد مراد ہیں ہاں ہاں جس ما چیز نو نسبت سے یہ قرآن کی قدیم مثالو نبیر ان الانسان لی ربی وی لکنو انسان درب در لنا شکر لی پیغمبرانم ناشوکر لی صحابم ناشوکر لی نا ساکر انسان ان الانسان لیتغا سرکش لی نو پیغمبرانم سرکش لی نا نو طول افراد انسان انو ناشوکر لی انو سرکش لی معلوم ازو ہے کہ افراد جالمان او جائلہ امنیدی بلکہ آغا مرادی چی دا سیانت زمانت سیانت کړی لئے دا امانت سیانت اکڑے او آدی آیات که دا منافقان و مشکین و تازیبم جکر لئے دا قریدان چیز زیرم و جہول نمراد دا منافقان دا کارا خبر دا تفسیر او دا صرف و صالحیل او این تفسیر و علماء و او کڑھے لئے زیدی مشکل یو مشہور ناوی زجاج کڑھے لئے آئیمان میں نے سبھی مدارک کی اختیار کڑھے لئے داگے مانا ده چې حمل په مانا د خیانت سره دے مطلب دادے چی اسمانون و زمک و غرونت امانت اللہ پاک ورک و پیس کو آگے دی دی زمانت امانت دخیالت لا انکار وکړه ها او وینا ان لله انکار وکړه د خیالت نه نو اغه آیات مو سره و لګی چې ها عطا لنا اعین اسائیں موږ خیالت وکړو اغه مو سره و لګی او هغه مراقبهی امور کې تقینی کې اسمانونو او زمکو دی خیالت نه یا کړل اغه ګوره کړ لا امانت کې چی شریعہ کام دی خیانتی اوک و توحیدی پریخ و شرکی واپی اطاعتی پریخ و نفاق و زیستی واپی اس کام و حمل حل انسان مانا دی خیانت کم انسان انسان کاثر انسانی مناسق دی خیانت پوچہ ظالم و جاہل دی زجاج چی حمل پمانا دی خیانت سردے دارفیس محورہ نقل کردے قل من خان الامانه فقد حملها ار رسول کی خیانت کو امانت عرب وہ فقد حملها یعنی دجی خیانت کو وجد رسپ ذمہ بوج پاسی دے اصلی بصری دا تفصیل نقل شے او حسن وی وہ حملہ ہر انسان ہے کافر والمنافق حمل اخانا ذا ظلمتیر پر تعبی خازن داوی علامہ زبیدی کی امام لغت تھے ہاں جتنے علامہ زہری حوالے بھی کرے گا فبابا نہیں عمل نہ لے کو نہ خیانت نہیں لے انسان ہے خان علی سبحانہ تاج الوروش سر قاموس جو جوصف اس واسطے علامہ کو حیانتوں کی پر دی کہ دا عمل د امانت لا مراد خیانت سے بارالمریس کا ترجمہ جلد 12 و 15 مشورے امام دے لوغتین میں منظوری افریقی لسان العرب کی دیکھیے من قال الا من فقدر حملها وقذار کا كل من عصم فقد حمل الاسم والسماوات والارض بين يحملنا يا لمالا واذينها واذرا حاسن لای وحمل الانسان قال الحسن واياراد الكافر والمنافق اي خان اولا دا معنا زجاد دا نور خلقهم ها شي كه والله عالم دا شي دا ها او چا حساب کي زنبيا صديقين نا ته ظالم او جاهل شي ويلي لسال العرب جنديول صفيا سلكين ذاه باب الله او خپل حال کې دا خبره کړل و و سيو خبره مدي باندې زمایي تیراز دې هغه ځای تیراز دې چې لنا رزل امانه تعالی سماوات او الارض تب فکر راغې زمانہ موږ اسمانونو زموږو ته مراد تقوینی امور دی تقوینی امور که اسمان دویل برشا برشو زمکی دویل کاتا شا کاتا شو غرط دویل نی غدره گا نی غدره ده چردتی تو حشا تا لوڑا حشا تا یوتی گا حشا تا بلا قابع نای احمل ناها و حمل حل انسان او خیانتو که انسان نیسان با تقوینی امور که کم لیک خیانت کڑه سرې مخکې مخکې سری پاس پاپې لاندې لاندې لاسونه زل د زل ته لا کوم دی کی خیانت کړی دی دا ترکی د معنی و راغی دا مناسب ملی وه حال انسان هر کله قرآن شخوران دا معناخوا کړی وه نوزه د هغې جواب کو هغه جواب دا چې مراد دا معنت نه کله اسممانونه موکو ته هرسک وو نو مراتې تک مینیوممون او کله چې انسان ته عمله هل انسان ذميري را و نو دلته سېظام دی دلته شري اما همتونونه مرراتلي وه عمله انسان نه اوکانو لو من و یواې فلله او المناافې د او م وال مات الله ممنين وال مات مخ اللهپور خوفر وال